20. fejezet. Egy bizalmas ügy. Attól félek, ha akarnám, se tudnám leírni az örömöt, ami elfogta anyát és gyermekeit, amikor meglátták egymást. Az ilyen pillanatokat csodálatos átélni, de nagyon nehéz leírni. Úgyhogy inkább az olvasó képzeletére hagyom, és csak annyit mondok, hogy a ház tele volt őszinte boldogsággal meg kívánsága is teljesült, mert amikor bet felébredt hosszú, gyógyító álmából, az első, amit megpillantott, a kis fehér rózsa és édesanyja arca volt. Túl gyenge volt még, hogy csodálkozzon. Így csak mosolygott, és szorosan befészkelte magát az anyai ölbe, amire már olyan régóta vágyott. Aztán újra elaludt, és anyja nem akarta lefejteni magáról lánya vékony karját, aki még álmában is rajta csimpaszkodott. Ezért a lányok csendben várakoztak. Hannah az utazónak összeütötte egy fantasztikus reggelit. Ezzel legalább levezette az izgatottságát. Meg, és Joe úgy etette anyját, mint a tudok kis gólyák, miközben ő suttogva beszámolt apjuk állapotáról, arról miképp ígérte meg Mr. Brooke, hogy apjuk mellett marad és ápolja, meg arról, hogyan akadt el a kocsi visszafelé a viharban, és hogy milyen kimondhatatlanul megkönnyebbült, amikor meglátta Lori bizakodó arcát, pedig nagyon kimerült a fáradtságtól, a sok aggódástól és a hidegtől. Másnap szokatlan, de kellemes napjuk volt. Kint minden vidáman ragyogott. Úgy tűnt, a világ üdvözli az első hópejheket, bent pedig minden csendes volt és nyugalmas, mert mindenki aludt, kifáradva a hosszú várakozástól. A szombat nyugalma uralkodott a házban, míg haná, akinek le a feje, őrt állt az ajtóban. Meg, és jó megkönnyebbült, hogy lekerült a vállukról a teher, és végre lehunyhatták fáradt szemüket. Csendesen pihentek, mint a viharvert csónak, amikor végre révbe ér. Mrs. March nem mozdult el bet mellől, mellette pihent egy nagy székben. Gyakran felriadt, figyelgette és megsimogatta gyermekét, majd elgondolkodva nézte, mint a fösvény, aki megelelte elrejtett kincsét. Eközben Lori elment, hogy megvigasztalja Émit, és olyan ügyesen adta elő a történteket, hogy márcsnéni néni egyetlen egyszer sem paprikázta fel magát. És még azt sem mondta, hogy ugye, megmondtam előre. Émi elmérkedései a kis láthatóan kezdték megérlelni gyümölcsüket, mert most nagyon derekasan viselkedett. Gyorsan felszállította a könnyeit, s bár azon nyomban rohant volna anyjához, türelemre intette magát. A türkiz gyűrű pedig még csak eszébe sem jutott. Az idős hölgy szíve mélyéből egyetértett Lorival, hogy Émi jól nevelt kisasszonyként viselkedett. Még Polly is elégedettnek tűnt. Jó kislánynak nevezte. Megáldotta a gombjait, és a tőle legkedvesebb hangon rikoltozta, hogy Drágám, gyere sétáljunk egyet! Émi szívesen ki is ment volna, hogy szippancson egy nagyot a friss téli levegőből, de amikor észrevette, hogy Lorinak bár férfiasan igyekezett tartani magát, lelecsuklik a feje az álmosságtól, inkább megkérte a fiút, hogy pihenjen le a diványon. Ez alatt ő anyjának írt pár sort. Amikor hosszú idő múlva visszatért, Lorin már édesdeden, Két kezét a feje alá dugva aludt. Márcs néni pedig behúzta a függönyt, és szórakozottan üldögélt e tőle oly szokatlan jótékonysági roham után. Egy idő után kezdték azt gondolni, hogy Lori ott tölti az éjszakát is, és feltehetően igazuk is lett volna, ha Émi nem látja meg váratlanul az édesanyját, és nem sikolt föl örömében. Ezen a bizonyos napon Kétségtelenül volt néhány boldog kislánya városban, de szerény véleményem szerint Émi volt köztük a legboldogabb. Anyja ölében ülve elmesélte a megpróbáltatásait, amelyekért a helyeslő mosolyók és a szeretett teljes ölelése kellő vigaszt és kárpótlást nyújtottak. Kettesben voltak a kápolnában, amelyet anyja egy cseppet sem helytelenített. Főleg, amikor megtudta a rendeltetését. Épp ellenkezőleg nagyon tetszik, kicsim, mondta, miközben elnézegette a poros rózsafűzért, a gyűrött kis könyvet és a szép képet az örök zöld girlanddal. Nagyon jó, ha van az embernek egy csendes kis zuga, ahová visszavonulhat, amikor valami bántja vagy bosszantja. Az életben sok nehéz pillanatunk van. De mindet el tudjuk viselni. Ha tudjuk, honnan kérjünk segítséget. Azt hiszem, az én kicsi lányom ezt kezdi megtanulni. Igen, anya, és amikor hazamegyek, szeretnék egy kis sarkot magamnak a nagy öltöző fülkében, hogy oda rakjam a könyveimet, és ennek a képnek a másolatát, amit megpróbáltam megfesteni. A női arc nem lett elég jó, Túl szép ahhoz, hogy lerajzoljam. De a csecsemő már jobban sikerült, és nagyon szeretem. Arra szoktam gondolni, hogy valamikor ő is kicsi gyerek volt, és akkor nem tűnik olyan távolinak. Émi rámutatott a kis, mosolygó, anya térdén ülő Krisztusra. Mrs. Márcs megpillantott valamit a felemelt kézen, ami mosolyra késztette. Nem szólt egy szót sem, de Émi értette a pillantást, és egy percnyi hallgatás után komoly hangon tette hozzá. Akartam mondani, de elfelejtettem. A néni ma adta nekem ezt a gyűrűt. Magához hívott, megpuszilt, és az ujjamra húzta, mondván, hogy büszke rám, és szeretne örökké magánál tartani. Ezt a vicces betétet is ideadta, hogy ott maradjon a türkiz az ujjamon, mert túl nagy rá. Szeretném hordani, anya, ugye? Szabad! Nagyon szép Émi, de azt hiszem, még túl fiatal vagy ahhoz, hogy ilyen ékszert viselj, mondta Mrs. March a dundi kis kézre tekintve, amelynek gyűrűs olyan ott volt az kő és a furcsa betét, amely két apró, összekulcsolt aranykézből állt. Nem leszek hiú, mondta Émi. Azt hiszem, nem csak azért akarom viselni, mert szép, hanem hogy emlékeztessen is valamire a karkötő, mint azt a lányt a történetben. Úgy érted, Márcs nénire kérdezte az anyja nevetve. Nem, hanem arra, hogy ne legyek önző. Émi ezt annyira komolyan és őszintén mondta, hogy az anyja abbahagyta a nevetést, és tisztelet teljesen hallgatta a lánya tervét. Mostanában nagyon sokat gondoltam a rosszaságaim batyujára, és mivel az önzés a legnagyobb benne, igyekezni fogok, hogy megszabaduljak tőle, ha megy. Bet nem önző, és emiatt szereti mindenki, és ezért fájlalnánk elveszteni. Az emberek fele -e ha én megbetegednék, és nem is érdemlem meg, hogy így érezzenek, de szeretném, ha engem is annyira szeretnének, és én is annyira hiányoznék, mint Bet. Úgyhogy megpróbálok olyan lenni, mint ő, amennyire tőlem telik. Sajnos hajlamos vagyok rá, hogy elfeledkezzem az elhatározásaimról, de ha van valami, ami emlékeztetni fog rájuk, akkor gondolom, jobban fog menni. Megpróbálhatom? Igen. Bár jobban bízom a kis szegletben, a fülkétben. Viselt kicsim a gyűrűt, és tedd meg, ami tőled telik. Hiszem, hogy hasznodra válik, mert ha őszintén törekszünk a jóra, akkor már félig nyert ügyünk van. Most vissza kell mennem bethez. Légy erős, kicsi lányom, nem sokára újra együtt leszünk. Ezen az estén, amikor Meg apjának írt, hogy beszámoljon az utazó biztonságos hazaérkezéséről, Joe felslisszolt bet szobájába, és amikor anyját a szokásos helyén találta, egy percig határozatlanul téblábolt az ajtóban, és idegesen csavargatta a haját. Mi az édesem? Kedeztem Mrs. Mács, és bizalmat sugárzó arccal nyújtotta felé a kezét. Szeretnék valamit elmondani, anya. Megről? Honnan tudod? Igen, róla. És bár jelentéktelen dolog, nem hagy nyugodni. Bet alszik, beszélj halkan. Miről van szó? Remélem, nem járt itt az a mofát, mondta Mrs. March élesen. Nem. Rácsaptam volna az ajtót, ha ide tolja a képét, mondta Joe, és anyja lábához kuporodott. Tavaly nyáron meg ott hagyta a kesztyűjét Lauren széknél, és csak az egyik került vissza hozzá. Mindannyian elfeledkeztünk róla. Míg nem Teddy el nem hozta nekem, hogy Mr. brooke -nál van a másik. A mellény zsebében tartotta, ám egyik alkalommal kiesett onnan, és Teddy heccelte miatta, és Mr. Brooke bevallotta, hogy tetszik neki Meg, de nem meri bevallani, mert Meg nagyon fiatal, ő pedig szegény. Szerinted ez nem borzalmas? Gondolod, hogy Meg az érzéseit? kérdezte Mrs. March aggodalmasan. Édes Istenem, én semmit sem tudok a szerelemről, meg az ilyen esztelenségekről, kiáltott fel Joe, és hangjában egyszerre volt kíváncsiság és megvetés. A regényekben a lányok ilyenkor összerezzennek és elpirulnak, elájulnak, lefogynak, és úgy viselkednek, mint a bolondok. Na már most, meg semmi ilyesmit nem csinál. Eszik, iszik, alszik, ahogy ez egy normális lényhez illik. Egyenesen a szememben néz, ha a férfiról beszélek, és csak akkor pirul el kissé, ha Teddi a szerelmesekről viccel. Megtiltottam Teddynek, de nem hallgat rám annyira, mint kellene. Tehát azt gondolod, hogy meg közömbös John iránt? Ki iránt? kérdezte Joe döbbenten. A Mr. Brooke. A kórházóta Johnnak hívom, és ennek ő is örül. Jaj, nekem. Tam, hogy majd a pártját fogod. Jó volt apához, és nem fogod elküldeni, hanem hagyod, hogy elvegye meget, ha meg hozzá akar menni. Számító, gaszvickó! Apát is tápolja, neked segít, csak azért, hogy megszerettesse magát veletek. Azzal Joe dühösen tépni kezdte a haját. Jaj, kicsim, nem érgelődj! Elmondom, mi történt. John, Lawrence úr kérésére jött vele. És ott annyira figyelmes volt szegény apával, hogy önkéntelenül is megszerettük. Megről nyíltan és becsületesen nyilatkozott. Elmondta nekünk, hogy szereti. Először elég pénzt akar keresni, hogy kényelmes otthont teremtsen, és csak utána kérné meg a kezét. Csupán ahhoz kérte a beleegyezésünket, hogy szerethesse és dolgozhasson érte, és hogy megszerettesse magát vele, ha tudja. John egészen kiváló fiatalember. És nem mondhattuk, hogy nem hallgatjuk meg. De abba nem fogok beleegyezni, hogy meg, ilyen fiatalon eljegyezze magát. Hát persze, hogy nem, törültség volna. Tudtam, hogy valamit forral éreztem, de ez rosszabb, mint sejtettem. Bár csak én vehetném meget feleségül, és akkor itt maradna a családban. Mrs. March mosolygott ezen a furcsa ötleten, de komolyan csak annyit mondott. Joe, megbízom benned, és nem szeretném, ha egyelőre erről bármit is szólnál Megnek. Amikor John visszajön, majd meglátom őket együtt, és akkor jobban meg tudom ítélni, hogy Meg mit érez iránta. Abban a szép szemben, amiről állandóan beszél, majd meglátja, hogy John mit érez, és akkor ő már tehetetlen lesz. Olyan jó szíve van, hogy elolvad, mint a vaj, ha bárki egy romantikus tekintetet vet rá. Annak a férfinak a beszámolóit többször olvasta, mint a te leveleidet, és amikor ezt a szemére vetettem, megcsipkedett. És szereti a barna szemet, és nem gondolja, hogy a John csúnya név, és egy-kettőre szerelmes lesz. És oda a béke, és mulatság, és az összebújások. Kristály tisztán látom mindezt, itt fognak turbékolni a házban, mi meg majd kerülgethetjük őket. Meg majd csak magával lesz elfoglalva, és én semmit se tudok vele kezdeni. Brúk majd összekapar valamit, és elviszi, egy lyukat hagy a családban, és nekem megszakad a szívem, és minden elviselhetetlenül rossz lesz. Jaj, édes Istenem, miért nem születtünk mind fiúnak, és akkor nem lenne semmi gond? Joe a térdére támasztotta az állát, és vígasztalhatatlanul rázta az öklét az elvetemült Johnra. Mrs. Márt sóhajtott egy nagyot, mire Joe megkönnyebbült arccal nézett fel. Te se szeretnéd, anya? Ennek igazán örülök. Küldjük előtt Isten hírével, megnek ne szóljunk semmit az egészről, és boldogok maradunk, ahogy eddig is voltunk. Rosszul tettem, hogy sóhajtottam Joe. Az a természetes és helyes, ha egy napon mindannyian elmentek a saját otthonotokba. De szeretnélek benneteket itthon tartani, ameddig csak lehet. Sajnálom, hogy ez most ilyen hamar eljött, mert Meg még csak 17 éves. Bár az még jó pár évig eltart, amíg John otthont teremt. Apád és én megegyeztünk, hogy Meg semmiképpen se kösse le magát, és ne házasodjon meg, míg be nem tölti a huszadik évét. Ha John és ő szeretik egymást, tudnak várni, és így a szerelmüket is próbára tehetik. Amilyen jó lelkű meg, nem félek attól, hogy megbántaná John-t. Az én szép, jó szívű lányom. Remélem, hogy sok boldogságban lesz része. Nem örülnél jobban, ha egy gazdag emberhez menne feleségül? kereszte Joe, mivel anyja hangja kicsit megremegett az utolsó szavaknál. A pénz jó és hasznos dolog, Joe. És remélem, hogy a lányaim soha nem fogják túlzottan a szükségét érezni. És a túl sok sem fogja őket elkápráztatni. Szeretném... Ha Johnnak lenne valami jól menő, stabil vállalkozása, ami elegendő jövedelmet biztosít ahhoz, hogy ne adósodjon el, és meg ne kényelmet tudjon teremteni. Nem kívánok nektek nagy vagyont, divatos állást vagy óriási hírnevet. Ha a rang és a pénz együtt jár a szerelemmel és az erénnyel, akkor hálásan elfogadom, és örülök a szerencsének. De tapasztalatból tudom, hogy valódi boldogság lehet egy egyszerű kis ház is, ahol megvan a napi betevő falat, és egy kicsi nélkülözés eleinte csak megédesíti az örömöket. Megelégszem azzal, ha meg szerényen kezd neki az életének, mert úgy vélem, ha egy jó férfi szívét birtokolja, ezerszer gazdagabbá teszi, mint bármekkora vagyon. Értelek, anya, és egyet is értek veled. Azért vagyok csalódott meg miatt, mert én azt terveztem, hogy majd Teddy veszi feleségül, és akkor fényűzően élhet egész életében. A nem lenne jó? kérdezte Joe már vidámabban. Teddy fiatalabb, mint meg, kezdte Mrs. March, de Joe közbevágott. Csak egy kicsit és érettebb, meg magasabb is a koránál, És ha akar, egészen felnőttesen tud viselkedni. Gazdag, nagylelkű, mindannyiunkat szeret, szóval a véleményem az nagy kár, hogy elrontották a tervemet. <gül> Attól tartok, Lori nem elég felnőtt megnek. Egyelőre túl hangulatember ahhoz, hogy bárkinek is támasza legyen. Ne gyárts terveket, Joe! Inkább hagyd, hogy az idő és az ő saját szívük hozza össze a barátaidat. Ilyen dolgokban nem tudunk biztonsággal beleszólni. És különben is, jobb tartózkodni a romantikus bolondságoktól, ahogy te nevezed őket, mert még rámennek a barátságaink. Hát jó, nem fogok. De utálom, ha a dolgok keresztezik egymást, és összebogozódnak, amikor egy húzás itt, egy nyisszantás ott mindent szépen elrendezne. Bár csak vasalót hordanánk a fejünkön, és az nem engedné, hogy felnőjünk. De a rózsabimbóból rózsa lesz, a cicából meg macska, na, ah, milyen kár. – Mi van a vasalóval és a macskával? – kérdezte Meg, aki közben besurrant a szobába kezében a befejezett levéllel. – Hát, csak össze-vissza fecsegek, ahogy szoktam. Megyek aludni. – Gyere, Peggy! – kászálódott fel Joe nagy titokzatosan. – Jól van, Meg, szerintem tökéletes, és nagyon szépen van megírva. Kérlek, tedd hozzá, hogy szeretettel üdvözlöm Johnt mondta Mrs. Marge, miután átfutotta és visszaadta a levelet. Johnnak nevezed? nevezed? kérdezte megmosolyogva, és ártatlanul nézett az anyjára. Igen, olyan volt, mintha a fiunk lett volna. Nagyon megszerettük, válaszolta Mrs. March, és kíváncsian figyelte a lányát. Ennek nagyon örülök, hisz olyan egyedül van. Jó éj, anya! Kimondhatatlanul jó érzés, hogy itt vagy velünk újra? válaszolta meg. Édesanyja most különösen gyengéden csókolta meg, és amikor kiment, elégedetten és sajnálkozva sóhajtott fel. Még nem szereti John-t, de hamar megtanulja.